Въжността на числата 38 лекция от учителя, държана на 10 септември 1924 година, София Размишление Ще ви говоря върху въжността на числата 3 и 5. Ако преведете числото 3, в геометрическа форма какво ще получите? Триъгълник Ако преведете числото 5 в геометрическа форма, какво ще получите? Петоъгълник Числото 3 произлиза от числата 1 и 2 Значи, то е резултат от тия две числа Числото 3 съществува като норма в природата Висшите сили, с които човек борави, започват с числото 3. Неговият ум, неговото сърце, неговата воля представляват числото 3, резултат на тия сили, които действат в човека. Питам сега, можете ли да повлияете на ума на някой човек? Не можете по никой начин. Можете ли да повлияете на човешкото сърце? Не можете. Можете ли да повлияете на човешката воля? И на нея не можете да повлияете. Съвременният свят се опитва да тури човешкия ум в нова насока. Ако някой мисли, че може да влияе на човешкия ум, той се лъже. Единственото нещо, върху което може да се влияе на хората, това са техните чувства. Ние можем да повлияем на чувствата на един човек чрез неговия слух, чрез обонянието му, чрез вкуса му, чрез усезанието и чрез зрението му. Например, някой дете не стои мирно. Как ще го умериш? Ще му направиш кукличка. Ще му устроиш едно представление, или ще му издикламираш нещо. Ще му кажеш някоя хубава дума, или ще му дадеш една хубава ябълка, или пък ще му дадеш да помириш нещо. Всичко това действа възпитателно върху неговите чувства. Следователно, хората работят с числото 5. То е число на чувствата. А с числото 3... Работи само Бог. Запомнете тия мисли, които сега ми нахвърлих. Някой човек казва за друг, умът на този човек не е достатъчно просветен. Трябва да хвърля светлина в умът. Питам. Ти, който искаш да хвърлиш светлина в ума на този човек, имаш ли достатъчно светлина в себе си? Ти, който казваш, че онзи човек няма достатъчно светлина, че няма благородно сърце, твоето сърце благородно ли По какво оценяваме дали едно сърце е благородно или не? Кои са нормите за това? Тези норми се намират само в Божествения свят. На физическия свят няма норми за добрия човек. На физическия свят Добрият човек е богатият, силният и ученият човек. Сега вие философствате, но като дойде някой и ви удари в носа, казвате, трябва да се слуша. Вие усещате болка. Това е първата болка, резултат на чувствата ви. Вие се оплашвате след този удар. Вие седите, разсъждавате, но в ума си носите една отрицателна форма т.е. едно отрицателно чувство – болка и едно отрицателно действие – удар. Питам сега, мислите ли, че след като този човек ви е ударил в носа, той е разрешил един въпрос? Освен, че не е разрешил никакъв въпрос, но даже и осложнил положението. Мнози ученици питат, защо еди кой си мисли така? Ние не можем да му заповядваме да мисля другояче. Защо еди кой си чувства така? Ние не можем да му заповядваме да чувства другояче. Защо еди кой си действа така? Ние не можем да му заповядваме да действа другояче. Ти можеш ли да заповядваш на един вълк да не еде месо? Или можеш ли да заповядваш на една овца да не пасе трева? На една ябълка можеш ли да заповядваш да не расте нагоре? На една киселица можеш ли да заповядваш да роди сладки плодове? Да, ако си умен, можеш да я направиш присадка, но това е само една присадка, нищо повече. Ти ще мислиш, че си надхитрил природата, но щом се причупи присадката, киселицата пак излиза и казва... Какво мислиш ти, че аз мога да бъда ябълка? Не, аз пак съм си киселица. Добре, може да предизвикаш обратния закон. Вземеш една хубава ябълка, казваш, ще й въздействам. Ще присъдя върху нея киселица. Присаждаше и цели 10 години тя ражда все тия кисели плодове, но един ден дойде буре, причупи присадката и там остане хубавата ябълка. Следователно, каквито са нещата по своето естество, по ум, сърце и воля, те всякога се проявяват съобразно Него. Значи, внасенето на светлината в ума на всеки едно е прерогатив само на Бога, на най-висшите същества, даже не и на ангелите. Внасенето на чувствата в сърцето на всеки човек – също е прерогатив само на Бога. Благородните прояви във волята на всеки човек се внасят там само от Бога. Що ме тъй, защо трябва да се бъркаме в работите на Бога? Щом дойдем до мисълта, ще кажем, каквото Господ даде. Щом дойдем до чувствата, ще кажем, каквото Господ даде. И за волята е същото нещо. Нашата задача е да създадем благоприятни условия за ума, сърцето и волята си, а останалата работа, повищата, престои на Бога. Често вие казвате, какво са се разпуснали тия братя? Ами ти какво си се разпуснал? Къде се намират тия братя? Ами ти къде се намираш? който е тури осъдник на човешкия ум, на човешкото сърце и на човешката воля, ти казваш, оставете ме свободен. Що ме за тебе, искаш свобода, искаш да ти оставя свободен, а другите ограничаваш. Как тъй, ако ти искаш свобода за твоя ум, ще дадеш свобода и на другите. Бог разполага със светлината и свободата на твоя ум. Това е божествен прерогатив. Работата на човека е до условията, да използва условията и да ги подобрява, а работата на Бога се отнася до вътрешното естество на нещата. Ти можеш да разкопаваш една ябълка, да я ториш и поливаш, но да измениш нейното естество, това никога не можеш. Някои учени хора казват, че може да се измени естеството на едно живо същество. Да, може да се измени естеството на коня и на магарето, от тях да се роди катър, но този катър още в първото поколение изчезва. И нашата философия е такава. Всичките наши мисли, чувства и всичките ни действия живеят само по 20 години. Вие може да ми възразите, но това е факт. Защо? Защото вие живеете в света на промените. Майката и бащата трябва да кажат на сина си. Синко, ти ще ходиш в светлината, която Бог ти е дал. Ти ще се проявяваш с чувствата, които Бог ти е дал. Ти ще действаш с волята, която Бог ти е дал. Ти трябва да ни слушаш. А какво казва днес бащата на сина? Ела, синко при мен, взими тази вощеница, нека осветлява пътя ти. И аз си послужих с нея. Тежко на твоя син, когато ще водиш тая малка вощеница, Ще прокопса той. И след всичко той, вие мислите, че може да се самовъзпитавате. Не си правете иллюзии. Човек може да се дресира, но не може да възпита своя ум. Не може да възпита своето сърце, не може да възпита своята воля. Невъзможно е това. Какво може да направи човек за себе си? Той може да възпита своите сетива, зрението си, слуха, обонянието, вкуса и осезанието си. По такъв начин, косвено, той може да събере факти или материали, с които да работи. Развиете ли повече вашите сетива, вие ще бъдете в по-пълен контакт с физическия свят и ще можете по-добре да го изучите. А сега вие заемате едно фалшиво положение и казвате «Ние не можем да мислим». Че то не е ваша работа. Вие отнемате работата на Бога. Той се занимава с светлината във вашия ум, с вашите мисли. Вие казвате Чувствата са празна работа. Те не ме интересуват. Аз искам да се занимавам с ума си. Как ще се занимаваш с ума си? Щом искаш да се занимаваш с ума си? Внеси ли истината в него? Внеси истината в себе си и ти ще имаш свободата да боравиш със своя ум. Това е първото условие. Ти започваш да работиш с ума си и казваш според Кант Лапласовата теория Светът се е образувал от някаква мъглевина, която се въртяла около известни центрове и от това се е образувала цялата Слънчева система. Добре, има ли някаква вероятност във всичко това? Казвате, всичко това е доказано. Кои са научните данни? Кои са математическите доказателства? Това са предположения. Това са теории. Това са хипотези, но не и самата истина. Има нещо вероятно в тези данни, но има и нещо невероятно. Нови учени хора, нови теории идват сега в света и всички досегашни теории губят своята научна стоеност. Човешкият ум се повдига на едно по-високо стъпало. И днес Бог внася в умовете на хората нови идеи, следствие на което Цялото мировоззрение се изменя. Та и действат от невидимия свят. Дойде, например, един учен човек, прокара някоя нова философия в науката и си замине. Той е пратен от невидимия свят специално за това. Бог хвърля светлина в умовете на хората и с това и понятието им за Бога постоянно се изменя. Тази светлина Постоянно изменя научните схващания на хората, както и религиозните им схващания. Само Бог действа в света. Новото, което идва сега в света, създава едно стълкновение с старото, вследствие на което вие се усещате стеснени и казвате «Как тъй ни се взема това?» Ние до сега мислихме, че сме господари на себе си. А какво излиза? Вие сте смешни. Ако се качите на един параход, вие ли въртите колелото? Вие ли го управлявате? Казвате, аз заповядвам. Не заповядвате вие. Колко души има долу в парахода, които работят? Този параход върви и без вас. Тук имаше една македонка, която казваше, аз нося целия свят на ръката си. Мислиш си тази македонка, че действително носи целия свят, че е толкова силна. Добре, като е толкова силна, че може да носи целия свят на ръката си, защо не помогне на Македония, чието работи са тъй забъркани? Тя носеше свои иллюзии на ръката си. Същото е и с вас. Всеки ден невидимият свят трябва да ви просвещава. Вие, например, се турите една програма в живота, казвате, аз ще започна да се занимавам с философия. Ще проучвам, еди кой си философ. Обаче умират баща ви, майка ви, вие оставяте философията на страна и казвате, сега съм в Траур, не мога да се занимавам. Пак философски разсъждавате. Пари нямам, средства за живеене нямам. Философията остава на заден план. Друг път казвате, нека поне да залюбим хората. Моето сърце е толкова широко, че целият свят може да влезе в него. Значи, ти любиш като Бога. Ако ти като Бога любиш целия свят, всички хора трябва да си в състояние да измениш техните сърца. Ама ти не можеш да намериш подобно на моето сърце? Да, вярно е, че като твоето сърце не може да се намери, защото който влезе в твоето сърце... Умира. Който влезе в човешкото сърце, умира. Писанието казва: Сине мой, дай ми сърцето си. Дай сърцето си на Бога. В това седи истинската философия. Вие трябва да напътите и вашите приятели към Бога, да го схванат като вътрешен принцип. Не личен, но безличен, който схваща и разбира всичко. По отношение на Бога, всички ние сме отворена книга, на която Той всеки ден пише новата философия на живота. Когато вие влезете в училището и учителят по музика започне да ви разправя за тоновете, питам, той знание от вас ли излиза или от вашия учител? Знанието, което ние имаме, от нас ли излиза или от Бога иде? Любовта която се проявява в нас, от нас ли иде, или от Бога? От Бога. Той е истинското положение. Следователно, умът в нас действа в областта на числото 3. Вие не знаете още кой е първият, великият принцип, който действа в света. Вие не знаете кой е вторият принцип, който действа в света. Какво означава числото 2? Аз ви казах, че числото 2 означава пътя на единицата, но какъв е пътят на единицата? Представете си, че вие сте във Вселената и за вас съществува само една идея. Всичко около вас е само светлина. Земята я няма. Слънцето го няма. Виждате само светлина. Нищо друго не съзнавате. Какво ще бъде вашето понятие за света? Ще можете ли да различавате интензивността на светлината? Това ще бъдат извънредни разбирания за човешкия ум. Какво ще бъде това състояние, не знаете. Може да го схващате, но може и да не го схващате. Допустимо е и едното, и другото. За вас е важно какво ще схванете от това особено състояние. Това е един от въпросите, които само Бог разбира. Хората нищо не разбират от това. Единицата в пространството е понятие само за Бога. Двойката в пространството е понятие само за Бога. Когато се дойде до числото 3, вече се явява законът от вашия ум, от вашето сърце, от вашата воля. Започва се проявлението на човека. Ето защо, за да разберете тия неща, вие ще започнете с един малък идеал. Не започвайте с някоя грандиозна идея. С най-малката идея започнете. Направете един малък опит. Започнете с една малка мисъл. След той с най-малкото чувство, в което няма да издивите много енергия и за което се изисква най-малкото усилие на волята. Така действа и Бог. Това е Божествен път. А когато дойдете до Божествените чувства, там имате вече простор в действията си. Тогава зрението ще ви помогне да развиете художествен талант. Слухът ще ви помогне да развиете музиката. Езикът ще ви послужи да развиете говора си. Обонянието ще ви помогне да развиете тия качества, тия сили, които действат в цветята. Най-после, чувствителността или усезанието ще ви помогнат да схващате различието между телата, какво положение заемат, какви сили действат между тях и така нататък. Всичко това е метод за възпитание. Когато се заемете да се самовъзпитавате и да възпитавате вашите деца, вие трябва да започнете по този начин именно, да развиете най-първо вашите сетива. Вие започвате с числото 5. Как ще нарисувате пентаграма? Как ще започнете да го рисувате? Вие ще започнете да рисувате пентаграма последния начин. Първото движение на ръката ви е отляло към дясно. Такова движение правят и всички военни, когато варят сабята си, за да се кат главите на неприятелите си. Българите пък, когато се кат дърва с брадвата, правят също такова движение, но от дясно към ляво. Всеки народ има свой метод, своя определена посока при движението си. Всяко движение има своя сила. Искате ли да развиете вашия ум чрез сетивата си? Ще правите движения. Сега, при начертаването на триъгълника, какво движение ще направите? Движението ще бъде по посока на стрелките. Движенията трябва да бъдат естествени, каквито са в природата. Щом направите това движение, каквото правите при начертаването на триъгълника, ще усетите една приятност. Това движение само по себе си е разтваряне. Като направите това движение, веднага ще почувствате малко видоизменение на вашия ум. Ако при това движение изговорите подобаващи на него думи, то придобива по-голяма сила. Какви са тия думи, няма да ви кажа, защото вие приличате на малките деца. Кой как дойде при вас, цял ден ще му показвате играчките си. Момиченцето ще показва своята кукла, а момченцето своето конче. И с това тия думи ще изгубят силата си. Тази кукла и това конче обаче нищо не носят със себе си. Те са мъртви. Защо да не започнем да движим ръцете си една срещу друга, а започваме обратно? Според правилата на съвременната геометрия, точката се движи все към една посока. Например, отляво към дясно, а тук при движение на двете ръце, в обратна посока, се образува правата линия. После ръцете се движат нагоре, докато се срещнат заедно и образуват триъгълник. Когато отдалечавате ръцете си, то и движение действа успокоително. Когато пък движите ръцете си една срещу друга, то и движение действа в противовес на първото. Затова вие ще кажете на тия противодействащи сили да се движат нагоре. Сега във вас остава желанието да проверите дали това нещо е вярно. Той положение са го проверявали хиляди философи и не са дошли до никакъв резултат. Как не са описвали човешкия ум, и философи са го описвали, и окултисти са го описвали. Но тъй, както окултистите са го описвали, това не е умът. Те описват само проявата на ума. После, тъй, както те описват сърцето, това е само проявата на човешкото сърце. Тъй, както описват волята, и това е само проявлението на човешката воля. Например, някой адепт описва какъв е бодическия свят. Какъв е менталният свят, но това са само прояви на тия светове. При описанието на тия светове се изисква буден ум. Вие сте били в тези светове, имате опитност от тях. Когато ви се описват тия светове, постарайте се да в възпоминанията за тях от миналото, които са вложени във вашия ум и сърце. Вие мислите за неща, които сте запомнили. Вие четете някой философ, който служи във вашия ум като подбудителна причина, за да събуди някои спомени. Вие четете и казвате, чакай да си спомня, този човек разправя за нещо, което аз зная. Когато той описва астралния свят или човешкото сърце, вие си спомнете нещо. Когато той описва човешката воля, вие пак си спомнете нещо. Вие виждате тогава, че във вас има заложено нещо божествено, в което са складираните е спомени и трябва да го проявите. Проявите ли го, Бог действа във вас. Значи, дойдете ли до физическия свят, ще дойдат и вашите сетива и ще се учите как да се служите с тях. Например, някой разговаря с вас. Вижда вас, вижда и хората, а едновременно се вслушва какво се говори зад него. Друг пък разговаря с вас, но едновременно слуша какво говорят другите, а сърцете си бърка в джобовете на хората, изпитва дълбочината им, изпитва съдържанието на кисиите им, злато ли има в тях или сребро. Всичко това говори за невъзпитание на сетивата. Някоя сестра казва, аз ти изпитвам ума, изпитвам кисията ти. Никой не може да изпита твоя ум, нито твоето сърце, нито твоята воля. И в този отношение, ако искате да се владеете, погледът ви трябва да бъде хармоничен. Не се старайте едновременно и да слушате, и да гледате, и да питате. Възприемете една идея. Вземете от нея най-хубавото, да нека бъде и най-малкото. Една идея е достатъчно. Казвате някому нещо. Кажете едно изречение, но да е хубаво. Не трябва много да говорите. Това се отнася до самовъзпитанието. Тъй трябва да правите, ако искате да възпитавате вашия език. Нашият език е невъзпитан, понеже всеки го е пипал. Кой не е влизал в тази станция, като се завърти кранат и човек започва да говори? Казват, фонографът говори сега. Това не е разумно. С устата ли говори човек? Казват, че човек говори с устата си. Питам тогава, фонографът с какво говори? Де е неговата оста? Той говори с една иглица, която се движи по една плоча тогава наш да се опровергава. Ето, чрез тая плоча може да се говори. Значи, има един говор, който е много практичен. Без да си отваряш устата, говориш. Някои хора имат обичай да се пипат за врата, за краката, за ушите и другаде. Това са все подбуди на разни физически енергии. Който иска да развие своите висши енергии, трябва да се пипа на друго място. Някои правят безразборни движения, както някои медиуми дращат разне безразборни кривилини по хартията, докато се прояви някой дух. Казвате, колко е учен този медиум. Не, той е първокласен глупак. Първокласен невежа. Нищо не знае. Никаква философия няма в него. Друго ще ще да бъде, ако този медиум нарисува някоя разумна фигура или ако употреби азбука на известни интелигентни същества. А тия дразкулки по хартията говорят за невежеството на някои духове. В природата съществуват такива знаци, но те не ги знаят. Някой път и вие неволно правите някакви движения, но не разбирате техния дълбок смисъл. Разправяше ми един мой приятел, че както пътувал в колата, почесал се отзад по главата и си помислил, че ще дойде при него някой човек, когато той не обича. Вади си той заключение, но те не са на място. В тях няма никакъв смисъл. Почесал се, защото го бяла главата. Нищо повече. Някой брат, като се почеше, мисли си, че кой знае каква велика идея го занимава. Не това почесване може да бъде едно безсмислено движение. Когато детето направи някоя грешка, то се туре ръцете на очите. Това движение означава – от срам не мога да те гледам. Тои не е благородно. Човек, който затваря очите си с ръце, не е благороден. Някой път и по друга причина можеш да се затвориш очите, да не влиза много светлина. Значи – Помага си физически. Но когато си между хората, ни прави това. Когато си сам, може да го правиш. Ако вие влезете в моята стая и аз затворя екипенците си, какво означава това? Значи, че казвам, не съм разположен да ви приема. Когато вляза при един човек и той тури ръцете на очите си, аз ще си взема шапката и ще си изляза. Казвам, не оставам в стая, дето кепенците са затворени. Представете си, че аз ви говоря за любовта. Казвам ви, че трябва да служим на Бога, а вие седите пред мене, почесвате се за тухото и казвате, каква велика идея е тази да служим на Бога. Да, но този човек си мисли за своята любов, не за Божията. Той е материалист няма да се почестваш отзад, когато говориш и когато ти се говори за Божията любов. Той казва «Аз разбирам Божията любов» и се почества за ухото или отзад на главата. Щом се говори за Божията любов, на друго място ще туриш пръста си. После някой говори за Божията мъдрост и се почества по коляното. Не, щом ти се говори за Божията мъдрост. Няма да се почестваш по коляното. Почестваш ли се по коляното, това показва, че не си силен, че нямаш ум. Най-първо ще се научите да владеете чувствата си, понеже те са във вашите ръце, те са на ваше разположение. Ще се научите да владеете езика си, учите си, носа си, ушите си. Като овладеете чувствата си, ще постигнете много работи. Привикнете да казвате всеки момент само това, което трябва. По някой път вие казвате той, което не трябва, но ще се научите. Сега какъв е общия сбор на числата 3 и 5? 8 Какво означава числото 8? 8 е числото 2, взето на куб. За да разберем какво означава числото 8, трябва да разберем числата 2 и 4. В сегашната математика числата се разглеждат от друго гледаще. Разглеждат се като резултати, а не като живи числа. Първото важно нещо сега за вас е идеята, че само Бог може да внесе светлина в ума ви. Само Бог може да внесе топлина в сърцето ви. Само Бог може да внесе сила във волята ви. Следователно, ако нямате правилно понятие за Бога, вашето ум, вашето сърце и вашата воля не могат да се развиват правилно. Зато и трябва да се стремите да имате за Бога по-правилно понятие, което можете да придобиете. Придобиете ли това? ще дойде и тази божествена светлина в ума ви. Когато пък дойдете до вашите чувства, тогава ще навлезете в човешкия живот. Ще разберете и научите той, което хилядите поколения преди вас са работили, за да го предобият. Вие ще разберете как са работили животните за създаването на своите органи. Очи, уши, нос, език, всички тия органи ще ги вземете пред вид и ще работите съобразно тях. Това е една велика педагогическа задача за бъдещето. Аз мога да създам разни играчки за деца по пентаграма. Или мога да им създам разни музикални упражнения, с които да повлияя върху чувствата им благотворно. Или мога да им правя разни цветя и да ги занимавам с тях. Ще си служа и с живи цветя. Всички миризми на цветята не действат еднакво върху децата. Някои миризми имат обратно действие върху тях. Правете различни опити в това отношение. Например, вашето дете е неразположено. Какво ще направите? Откъснете една роза, едно карамфилче, една тименушка или друго някое цвете и без да забележи детето, Турете под носа му едно след друго тия цветя и следете кое цвети как му влияе. Запомнете онова цвете, което ще произведе ефект върху разположението на детето. Запишете името му, запишете деня, часа, когато сте му дали да го помирише. Направете опит и втори и трети път, за да си уверите в резултата. Ето ви друга педагогическа задача. Пък може да направите опита и с голямата си дъщеря. Някой път може да го направите и с мъжа си. Някой път мъжът може да направи същия опит и с жена си. На мъжа си ще кажеш, тъй, тази роза е специална. Има много хубава миризма. Опитай я. Опитайте как ще ви повлияят карамфилът, тиминугата и ред други цветя. Записвайте си тия резултати. Вие се накичите някой ден с едно каранфилче и целият ден сте весели. Живеете в мир. Значи едно каранфилче спасява положението за цял ден. Ако една роза се жертва за вашия мир, тя има цена. Ако можем да възприемем и вложим в себе си то и чувство, този благороден импулс на жертвата, тази жертва от страна на розата не е напразно дадена. Тогава при възпитанието на децата може да откъснете една роза, една тименуга или друго някое цвете. Тази вечер трябваше да имам едно цветенце, всеки да го помериче, без да знаете защо, и по този начин да опитам какво въздействие оказва върху вас. Ако сега ви покажа някои цвети, вие ще кажете «Учителя не изпитва». Затова друг път ще направя някой опит с вас, без да се сетите. Има и други начини за възпитание на децата, освен тия, но цветята са най-ефектни. Направете опита и с някоя ваша приятелка и най-после го направете с себе си. Неразположени сте Откъснете една роза, помиришете я. Не ви ли подейства, вземете едно каранфилче или една тименушка. В този отношение добре е да си имате градина. Като помиришете едно цветенце между цветята и вас ще се образува една моментна връзка и вашето душевно състояние ще се измени. Цветята са най-близко до нас. Като се приближиш до някоя роза, или до някое бяло карамфилче, те казват, не се тревожи, не бой се, твоето положение не е така лошо. Изпитанието е благословение. Сега обърнете внимание върху методите, които дадох. Числата 3 и 5 са отвлечени понятия, но дойдете ли до цветята, те са вече реални величини, с които може да боравите. Унези от вас, които имат разположение за тия опити, нека ги правят, а които нямат разположение, нека го създадат. Ние в школата някой ден трябва да излезем на открито някъде и по пет души заедно да направим някои гимнастически упражнения, но не във формата на петоъгълник, а във формата на пентаграм, във всеки ъгъл по един човек. Всички трябва да знаете кой на къде ще се движи ръцете. Кой, каквато добродетел изразява, ще се движи по съответната на нея посока и ще вземе отреденото място на един от върховете на пентаграма. Любовта разкрива Бога в нас. Изговорете формулата. Любовта разкрива Бога в нас с движение на ръцете според означените стрелки на триъгълниците. Тайна молитва